Inna l-ħamda lillah i naħmadhu huwa nesta' innu huwa min xururian fusina, huwa min sejjiqa ti' amalina, men jahdihillah huwa huwa muhted, huwa min juddhilil il-falah hadjala, wa qashadu għan lillah illah huwahta huwahta xarikela, wa qashadu anna Muhammad abduhu wa huwa rasulu, Allah wa barkja ala nabijika Muhammad, elma brufur rahmatan s-sanli la' alamin, Allah humma officer lillah tarda, وَلَا وَلَا Dagens lektion kommer med Allahs vilja Att handla om Al-fitna Og mange af jer kender sikkert til det her begreppet Og ordet fitna Ni har hørt det flere gange Og vi skal prata om Vad det betyder på arabiska språket Og hvad det betyder I den islamiske forståelse Og den her lektionen Den er ganske lang Men den er väldigt viktig det är ett väldigt brett ämne Och den är väldigt viktig Det som förstår sig på dagens lektion Kommer förstå sig på mycket saker I det vardagliga livet Varför man har det som man har det Och varför saker och ting är som de är I den muslimska världen Varför muslimerna har det så dåligt som de har det Varför de inte har eh, bra, ja, ni, bra ledare Och varför det är kaos i landet Och så vidare Det kommer man att förstå om man förstår dagens lektion I lilla. Och eh, vissa saker Kanske folk tänker Att det här berör inte mig Du pratar om mycket stora saker Men Vem vet, det kan beröra dig varje dag Precis som folk går i kurser I hur man räddar liv Det kanske inte händer varje dag Men du kanske kommer att ha nytta av det någon dag Till skillnad från fittan, för det är faktiskt Det händer varje dag Människan utsätts för, för fittan varje dag så det här är någonting som vi behöver Som alla muslimer behöver veta Och det här är något som man ska lära sig Innan det sker För när det sker Då har man inte tid att lära sig Och vi börjar Att prata om Vad el fitna betyder på arabiska språket Ordet fitna Kommer från ordet fatana På arabiska Som betyder al imtihan. Det kanske är de mest vanliga Betydelserna El ibtilæ prøvning Og al-imtihæn, prøv okay? Prøvning og prøv og, al al og al Eller Al-azab, eller straff Eller el isq Eller djup kærligh Man kan sige så her til eksempel Fættena biha Og fættena biha At en person Han, bleb, han fik Förblindad kærlighet til en kvinne till eksempel Så kan man också använda Ordet fættena eller el Eller el ifm. Fitna betyder också synd. Och fitna betyder också Kufr, Det betyder också otro. Och det betyder också Qital Att uh, strida, eller att kriga, eller döda. Och fitna betyder också kirk på arabiska språket. Och fitna betyder också asarf as en -an ansei. Att vända sig bort eller tas bort från någonting. Och det betyder också el ichtilaf. El ichtilaf. Och det betyder också. El-echt Att brännas upp. Och det betyder också allting som man hatar. Och de har nämnt vissa av Bara i Koranen så kommer fitna. Det betyder 20 olika saker. Bara i Koranen. Och sen finns det sunna och arabiska språket. Och det här var bara några exempel. Men fitna i el-istillah i den islamiska förståelsen. Är vad som avslöjar en människas goda och onda egenskaper. Eller vad som visar vårt inre. Okej, okay. man säger så här på arabiska Att personen, ni vet en guldsmed så jobbar med guld När han får en En stor bit guld från ett berg Eller från marken Vad måste han göra först för att kunna arbeta med den här gulden? Han måste smälta det För att ta bort det dåliga eh, Smutset Och sen bara ha rent guld kvar Okej, okay? så kan han arbeta med det Och det här är samma sak Allah, han tar in tjänaren i prövningar För att ta bort det dåliga som finns i honom Så att det bara det bra blir kvar Eller för att åtskilja Det goda från det onda Som finns i en människa Precis som guldsmedel Åtskiljer det onda från det goda i guldet okay? På samma sätt är fitna för människan Och vad är skillnaden på fitna och ichtibar? På fitna och prov Skillnaden är att fitna är mycket hårdare Man säger en människa kan prövas men om en människa utsätts för fitna Så kan det vara mycket hårdare Och det här är generellt Och ordet fitna Prövningar i islam Används för både gott och ont Okej okay? Vissa människor de tror att fitna är bara ont Men fitna kan också användas för gott Att man blir prövad i gott också Så som Allah Alla säger i Koranen وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ fittna." Och vi ska sätta er på prov Med gott och ont så Allah han prövar människor med fattigdom och han prövar folk med rikedom. Fast ordet fitna används mer för ont. Okay? Fast det kan användas för gott också. Som vi lär oss från den här versen som finns, som finns i surat Al-Anbiya, vers 35. Och vet att alla människor måste prövas. Alla som finns på den här jorden måste prövas. De måste utsättas för prövningar. Så som Allah säger i öppningsverserna av surat Al-Anqabut. Bismillahi rahmani r-Rahim. Alif Lam Mim. Aḥsāb an yutraku a'manna, w-hum la yuftanūn. Wala qad fatann al min qablīhum, fālā y'almann Allāh al-ladīn saddaku, wala y'almann al Alif la, Tror menneskene, at efter at de har sagt, vi tror, ska lämnas i fred, utan at få utstå prøvninger. Altså tror menneskan, at det med at de siger, vi tror. Nej, de måste utsättas för prøvninger. Sannoliken så har vi prövat eller satt på prövning De som var innan er För att Allah ska åtskilja eller skilja åt På de uppriktiga och de som ljuger Så Allah prövar oss precis som han prövade dem innan oss För att skilja på de som är goda och de som inte är goda Och fitna är av olika slag som vi kommer prata om Fittnan där till exempel Den är så hård att folk till och med kanske kan lämna islam Och alla oss från det Eller fitnan där muslimen blir svag I hans religion Eller fitnan som hindrar personen från att se sanningen Eller fitnan Av kvinnor Som vi kommer att prata om Eller fitnan av kuffer, av otro Eller fitnan av ihtilaf, Att folk har skilda åsikter Eller fitnan av mord Krig Gravens fitna så ni känner till prövningen av graven När en muslim dör Eller vilken människa som helst dör Så kommer han att eh, prövas i graven Det kommer komma få änglar till honom Och ställa tre frågor Och så vidare Och fittnan av ett dejjal Som vi kommer att prata om sen den Och fittnan av denna världs rikedomar Lustar Allting Som hindrar muslimen från att förbereda sig till nästa liv så Det finns stora fittan Som människan utsätts för så därför så måste han känna till dem, för att kunna hålla sig borta från dem. Och hur, hur man ska komma ur dessa fittna. det kommer vi också att prata om så småningom. Så därför brukade en av sahaba som hette Hudayfa fråga profeten Mohammed a.s.w. om ondskap. Han sa så här, att folk brukade fråga profeten salam om goda saker- men jag brukade fråga honom om onda saker. För jag var rädd att de skulle drabba mig. Och sen så fortsätter hadithen till slutet av hadithen. Och därför säger vissa arabiska i arabisk poesi. Att jag lärde mig känna jag lärde mig känna till det onda. Inte bara för att det är ont. Utan för att jag ska kunna hålla mig borta ifrån det. Eftersom att den som inte känner till gott. Eller kan skilja ont från gott. Kommer att falla in i ont. Och därför säger man också. Att till exempel Sahaba var de som var bäst i islam. Varför? För de hade kunskap om gott och ont. De var inte födda i islam. De levde i Jahiliya. De levde alltså innan islam och dyrkade statyer och gjorde många dumma saker. Så de levde i mörker och sen så vägledde alla dem till ljus. Så de kände till både ont och gott. Och det här är den högsta och bästa av kunskapen. Att en människa känner till ont och gott. För det finns fyra sorters människor. De som bara känner till ont Eller de som bara känner till gott Eller de som inte känner till någonting alls Eller de som känner till båda Och det är utan tvekan de som känner till båda De som är bäst, som kommer att klara sig undan Så därför Måste vi lära oss om islam Vi måste lära oss om vad som är bra Om vad som är dåligt Vad som är tawhid, vad som är kyrk Vi måste lära oss det Som försvagar våran iman Eller det som höjer våran iman Allt det som gynnar den och allt det som skadar den. Så att man ska kunna göra det som är bra och hålla sig borta från det som är dåligt. Så dessa fitten, dessa prövningar och tester är från Allas vishet. Som visar vem som är uppriktig i hans tro och vem som är lugnare. Och visa de som är stabila. Eller för att skilja åt de som flyger iväg varje gång fittans vind kommer. Och vi tänkte börja. Nämna några exempel på fiten Och här är en viktig sak att nämna Det är att Om man vill läsa om det här var ska man då vända sig För det första är Koranen Den bästa boken är alltid Koranen i allting. Om du vill läsa om Tauhid Allting, allting i Koranen Det finns de bästa berättelserna om allting Och Allah har nämnt fiten väldigt mycket i Koranen Och om man vill fortsätta Och läsa om detta så ska man vända sig till Sunna Profeten Sunna sallam. För det finns ingen hadithbok, nästan, vad jag känner till. Förutom att de har ett kapitel som heter Kitab el -fiten. Boken, eller kapitlet om Fitten. Och under det här kapitlet brukar de nämna olika små kapitel. Som vi kommer att nämna här. Och det här finns i Bukhari, det finns i Muslim, Abidawud. Alla dessa hadithböcker finner ni Kitab el i. Och Fitten har också, ett, det hänger också ihop med tecken för domedagen. Okej? Okay? För ibland säger man... Det kommer ske så så så. Det är en fitna att folk kommer att döda varandra. Innan domedagen. Muslimer kommer döda varandra till exempel. Det är en fitna. Men det är också ett domedagstecken. För det är något som kommer ske innan domedagen. Så ibland finner, vi, finner ni att fitna har sig ihop med domedagstecken. Och ibland finner vi att de är för sig. Okej? Okay? Och Imam al-Bukhari säger i hans bok. Sahel al-Bukhari. I kitab al Kapitlet om fiten han säger kapitel det kommer, ingen, det kommer ingen tid Förutom att den som är efter Är värre än den som var innan Det här är namnet på kapitlet Det kommer ingen tid förutom att den som är efter Är värre än den som var innan Och han nämner en hadith i det här kapitlet Från Zubair ibn Adi Radiallahu anhu Som gick till Anas ibn Malik Radiallahu anhu För att klaga på de svårigheter Som de fick utstå från Al-Hajjaj Och ni vet Anas ibn Malik Han var sahabi han var profetens uh, tjänare Och han var en av de sahaba som levde Längst okay? han, han var en av de sista sahaba som dog Och Han levde under tiden av Al-Hajjaj ibn Yusuf Och Al-Hajjaj ibn Yusuf Var en mycket tyrannisk ledare till muslimerna Som brukade döda muslimer Han dödade till och med muslimer vid Kaaba Han korsfäste sahabah Han gjorde mycket fula saker Och uh, drack alkohol och så vidare Så Och han var väldigt blodtörstig den här mannen Han gick ibland upp på mimbar Och så sa han typ Jag ser huvuden på shotman, på Jumma. Jag ser huv huvuden som är redo att kapas Det var hans eh, skottbar Och han var väldigt eh, brutal i alla fall eh, nah. Så den här mannen gick för att klaga På de svårigheter som de fick utstå Så annars han sa till dem Ha tålamod Espero. För sannoliken så kommer ni aldrig Att uppleva någon tid Förutom att den efter är värre Än den som var innan Och så här kommer det att fortsätta Tills ni möter er herre Och det här har jag hört från er profet Okej okay? Så han sa ha tålamod För det, varje tid som kommer det blir bara värre och värre Sämre och sämre Och så här kommer det fortsätta Tills ni dör Alltså tills ni möter Allah wa Och det här har jag hört från er profet Och Ab Abdullah ibn Mas'ud Som var en av de mest kunniga sahaba Han sa Igår var bättre än idag Och idag är bättre än imorgon Och så här kommer det att vara till domedagen Alltså varje dag Är sämre Och det här vet vi alla Att till och med Sverige var bättre tio år sedan än det idag. idag. världen generellt Det blir bara sämre och sämre Och den här athar finns i Tabarani Och den är sahib Och vissa av ulema de lärda, De nämner i förklaringen till Enes hadith Att det här är från A'alamun nubuwa Och A'alamun nubuwa betyder Ett bevis på profetens Uh, profetskap, sala sala salaamu Det finns uh, lärare som har skrivit böcker om bevis för att profeten Muhammed sa var profet. Okay? Och uh, bland dessa bevis är de miraklerna som skedde under hans tid, eller saker som han berättade som hände exakt, eller skedde exakt så som han berättade att de skulle bli. Det här är också ett bevis på att han var profet. Så vissa ölema nämner att det härifrån är uh, alhamdulillah, eftersom att Vad som händer i framtiden Att det skulle bli värre och värre Det här är någonting som bara Allahs bananata känner till Så han Kan inte veta det här förutom genom uppenbarelse Vilket är ett bevis på att han är profet Och det här gäller, gäller, gäller Allting som han har berättat om Allting som profeten Mohammed Sallallahu alaihi wasallam har berättat om i framtiden Är ett bevis på Att han är profet som att det tyder på att han har fått dessa saker Som uppenbarelse Och den här ondskan som har nämnts Att det blir bara värre och värre Eller sämre och sämre Den är för det mesta Det kan vara små undantag i historien Okej? Okay? Och de lärde nämner exempel på det här Att till exempel eh, Ni vet nu finns det mycket ondska Men Det kommer ju ske gott Profeten Isa kommer komma tillbaka Jesus, han kommer komma tillbaka Och styra muslimerna Med islamisk lag, för han var ju muslim Och utan tvekan så är de åren då han styr världen bättre än de här åren som vi lever i nu. Och samma sak när Mehdi kommer, den rättvise ledaren som kommer komma och styra muslimerna. De åren han kommer är också rättvisa år. Och goda år, hadithen säger han kommer fylla jorden med rättvisa på samma sätt som, de, som den innan var fylld med orättvisa. Men om man tänker så här, 1500 år har vi levt nu. Eller 1400 år, sen profeten Mohammed Salam kom så om Isa kommer, det har nämnts att han kanske lever 10 år eller någonting jag tror inte det har nämnt Sahih hur länge han kommer leva men han kommer inte leva många år så om man jämför dessa 10, 30 eller 20 år med 1400 år så är det någonting lite och islam kollar alltid på majoriteten, så majoriteten av tiden kommer alltid att bli värre och sämre och det har också sagts att i förklaringen av den här hadithen, att varför blir det sämre och sämre det är på grund av att kunskapen blir mindre och mindre. De lärda blir, blir mindre och mindre. Och de säger så här. Om våra ulama försvinner, våra lärda. Då blir alla människor på samma nivå. Alltså det finns inte lärd och icke lärd. Alla blir, på, alla blir vad? Ignoranta. Och folk kommer då inte be beordra varandra med vad som är gott. Till exempel nu, någon har kunskap. Han vet vad som är haram och halal. Han säger du får inte göra så här. Men om alla människor inte vet. Då kommer han inte... Veta vad som är förbjudet och tillåtet Och då kan han inte säga Gör så här och gör inte så här Vilket kommer leda till att det blir mycket ondska på jorden Och det här i sin tur kommer leda till att folk går under Och Imam al-Bukhari Han säger också i ett annat kapitel Som han har namnet bab hur al-fitten Kapitlet uh, att, att fitna kommer att sprida sig Eller kommer visa sig Och där nämner han en hadith från Abu Huraira Radiallahu anhu Att profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa: Tiden blir kortare. Folk gör mindre gärningar. Kunskapen minskar. Folk de blir giriga. Och fitten kommer att sprida sig. Och det kommer att bli mycket haraj. Det kommer bli mycket mord. Eller de sa till profeten Sallallahu Alaihi Wasallam: Vad betyder el haraj? Och då så sa han: El kattel, el kattel. Dödande, dödande. Så i den här hadithen så sa profeten AS att. at I etakharabu zaman, tiden bliver kortere Folk gør mindre gærninger, altså kunskapen minskar Folk, de bliver girige Og fitten kommer at sprida sig Og det kommer at bli meget haraj, det kommer at blive meget mod Og det har sagts i forklaringen på den här hadithen At tiden bliver kortere Vad er det som menes med det? Tiden bliver kortere, altså innan domedagen de har sagt så här Tiden går snabbt Som det har nämnts i en annan hadith Att domedagen kommer inte Förrän tiden blir kort Ett år blir som en månad En månad som en vecka Och en vecka som en dag Och en dag som en kort stund Och de har också sagt Det betyder att det finns inte mycket baraka i tiden Det finns inte mycket välsignelse i tiden Och ett exempel på det här Är att vi inte kan göra eh, Vad folk förut gjorde Ibland så läser vi att någon man till exempel läste ut Koranen på en natt. och som vi skulle försöka göra det idag det är omöjligt nästan. Eller de, han bad så så mycket, de gjorde så så mycket han gjorde så här mycket saker per dag. Idag, ni vet själv, jobbet man kommer hem, sover, går till moskén sen dagen är slut. Så när man läser om hur de hade det förut då förstår man att det betyder att tiden går snabbare. Det finns inte mycket välsignelse i tiden. alam. Och sen profetens uttalande att fitan sprider sig betyder att den bara blir mer och mer. Det sprids fittna som gör att folk inte kan skilja på haqt på vad som är sant och på vad som är falskt. Och det har också nämnts i en annan hadith där profeten han sa La tazhabu dunya hatta yati ala nas jaum La yadril qatil fima qutil maqtul maqtul fima qutil At han, profeten S.A.W. han svor vid Allah Og så sa han At den her verden kommer ikke at forsvinne for det kommer en, en tid hos folket Då personen Som blir mørdad Inte vet varför han blir mørdad Og mørdaren ikke vet varfor han mørdade Og den haditen for sig muslim som också stöder det här. Att det kommer bli mycket mord. Och det här ser vi ju på nyheterna varje dag. Kolla bara vad som händer i Irak och så vidare. Någon går för att köpa sallad på marknaden. Och så blir han sprängd i luften. Han vet inte ens varför han har dött liksom. Han är inte med någon grupp eller någonting. Han bara dog liksom. Och kanske de som dödar inte ens vet varför de dödar. Allah al-Musta'an. Och det har næmts i en annan hadith fra Abi Musa al-Ash'ari då han sa att Allahs budbærare sallallahu alaihi wasallam sa Sanneligen så er det fitten innan dom med dagen og de er som bitar av en svart natt eller som delar av en svart natt Om en man er muslim eller mu'min den første delen af dagen så kommer han på kvällen at bli en kafir og den sista delen af dagen er han en mu'min og på morgonen derpå kafir og den den Finns i Ahmed, Abu Dawud, Ibn Majah og Hakim Og den er korrekt Og i en liknande hadith så har det sagt I muslim uh, At Abu Huraira sa At Allahs sallallahu alaihi wasallam Han sa Skynda er at göra goda gærninger Innan det kommer fitten, Innan det kommer prøvninger, Som delar av en svart natt En man vaktar upp Som mu'min Og på kvällen så er han en kafir Eller på kvällen så er han en troende Og på morgonen där på kafir Han sælger hans religion För noget Från denna värld Och det här är då förklaringen på varför Han är muslim på morgonen och inte muslim på kvällen Eller muslim på kvällen och inte på morgonen För att han säljer hans religion för någonting lågt Från denna värld Alltså religionen har blivit någonting Lågt hos människorna De säljer det för någonting billigt Och där finner vi också idag att folk är beredda Att lämna salah bara för att de ska få ett jobb till exempel Och det här är någonting som är helt fel Bönen kommer före vi kan be och jobba samtidigt. Inget problem. Jeg har nämner sin annan fin hadith från Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu at han sa: Profetens bönutropare kallade till gemen som bön. Han sa: salat al-Jami'ah", vilket då betyder At ni skal samlas for at be. Så vi samlades vid Allahs sende ali satt och han sa: "Sannligen så fanns det ingen profet innan mig förutom Att det var hans skyldighet att leda hans omma till det som han visste var bra för dem. Och varna dem från det som han visste var ont för dem. Och sannoliken så ska den första delen av denna omma få slippa ondska. Och den sista delen av denna omma kommer att drabbas av prövningar. Och saker som ni inte tycker om. Och det kommer fitten. Det kommer komma fitten. Så som <kör> det kommer komma fitten. Namn. Det kommer komma fittan, prövningar så får de innan att se små ut Jämfört med de som var innan Och det kommer komma en fittna Som får den troende att säga Det här kommer att leda till min undergång Och sen så försvinner den här fittnan Och det kommer en annan Och då kommer den troende att säga hadihi, ha, hadihi, hadihi. Det är den här, det är den här Alltså det är den här Som kommer att leda mig till min undergång Så den som vill tas bort från elden Och gå in i paradiset låt honom då dö då han tror på Allah och den yttersta dagen och hålla sig till det som han känner till alltså det som han vet är rätt och han ska behandla andra så som han själv vill bli behandlad till slutet av haditen som finns i Sahih Muslim och den haditen omfattade eh, väldigt många saker vi kan eh, nämna eh, det första var att profeten sallallahu wasallam, han sa sannoliken så fanns det ingen profet innan mig förutom att det var hans skyldighet att leda eller kalla hans umma till det som han visste var bra för dem. Och varna dem från det som han visste var ont för dem. Och i den här eh, meningen finner vi ett bevis på att religionen är komplett. Profeten Prefeten Mohammed a.s.w. har varnat oss från allting ont. Och han har väglet oss till allting gott. Så därför finns det ett, en rad i denna hadith. Ett svar för de som säger att till exempel eh, vi har hittat på något nytt i religionen som är bra. Så vi kan närma oss Allah vid Hur kan vi svara på det? För att om det skulle vara bra, då skulle profeten Mohammed Sallossalm ha väglet oss till denna sak. Okay? Och han nämnde också här, att sannoliken så ska den första delen av den här omman få slippa ondska. Och den sista delen av den här omman kommer att drabbas av prövningar, alltså fitten. Det kommer drabbas av prövningar och saker som ni inte tycker om. Och han nämnde också här Det kommer komma fitten Som får de som var innan att se små ut Jämfört med de som var innan Och Uleman har nämnt här Det betyder att de här fitten De här prövningarna De blir bara värre och värre så får de andra att se små ut Och vår lärare Medina Han nämnde ett exempel på det här Han sa till exempel När radion uppfanns Och den kom till Saudiarabien Då sa många lärde Nej det här är förbjudet Ni får inte ha radio hemma Varför? Så sen ni kan lyssna på musik Det är bara en massa musik och skräp i radio Ni får inte ha radio Och så vad händer sen då? Då kommer tv Så radion glöms bort Då säger ni nej ni får inte kolla på tv För det finns mycket onds ondska i tv Man kan kolla på kvinnor och nakna kvinnor Och musik och hit och dit Så Och sen vad hände sen då? Då kommer video satellit tv Internet och så vidare Så Typ vem bryr sig om tv? Om du skulle gå och säga till någon Det är inte bra att ha tv idag Typ någon kommer att tro att du Vem är du liksom? Och kommer du ifrån för det? Så det är bara ett exempel Det finns många andra exempel Att det sker saker idag Som eh, Allah måste anlis De är så allvarliga att de får saker som var innan Att se små ut Och så nämnde profeten Aleyh, Aleyh wasalam, Att det kommer komma prövningar Som får den troende att säga Det här kommer att leda mig till min undergång Och sen så försvinner den här fitan Och så kommer det en ny Och då kommer den troende att säga havihi, havihi. Alltså det är den här, det är den här Som kommer att leda mig till min undergång Så den som vill tas bort från elden Och gå in i paradiset Så låt han då tro på Allah Och den yttersta dagen Och hålla sig till det som han vet Alltså det som han vet vara rätt Alltså man studerar islam Och sen så praktiserar man det man vet är rätt Och om folk kommer med nya saker som låter konstiga Så håller man sig borta från dem Tills man har då lärt sig att dessa saker Då ska vara från islam Innan man accepterar dem Vilket är bevis på att man måste studera. No. Och profeten Alice sallam mm. avslutar den här haditen genom att säga: Behandla andra så som ni själv vill bli behandlade. Vilket också är en mycket fin eh, regel som man kan leva med: Att man ska behandla andra människor precis som man själv vill bli behandlad till slutet av haditen. Det har nämnts från. I Abi Dawood van Abi Musa Al-Ashari radiyallahu anhu At han sa at Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam han sa Ummati marhuma. Leysa alaiha a'adaab fil-akhira A'adaabuha fil-dunya al fitten, val-zalazil Val-qatel Det Den nemt Abi Musa at Rasulullah Sallallahu aleyhi wasallam han Den her umman Er Har fått barmhattighet Den her umman er verbarmad den har inget straff i nästa liv Utan dess straff kommer att vara i den här världen El-fitten Prövningar, jordbävningar Och eh, mord Och den här haditen är Hassan Så i den här haditen lär vi oss Att vår umma, muslimerna Till skillnad från andra Får våra straff och våra prövningar i den här världen Okej, okay? Och dessa prövningar består av Fitten, jordbävningar Och eh, mord och så vidare Och det också nämns en anden lignende hadith: O kobet i hevi hil umma, be safe. Inne hevi hil umma, marhomatun, lahade be aliha, illa med urdibet bihi anfusah. Det er også nævnt i en lignende hadith: At denne ummens straf kommer at med sværdet, altså i denne verden. Og en anden hadith: At den denne umman er forbarmad. Den kommer få barmhøftighed. Den har ingen straf, forutom det straffet, som den giver sig selv. Okay, den har ingen straf, forutom det straffet, som den giver sig selv. Så muslimernas problem idag Fattigdom och så vidare Vad kommer det ifrån? Det kommer ifrån att muslimerna själva inte betalar säkerhet Allt det där dödandet, vad kommer det ifrån? Det kommer ifrån att muslimer själva strävar efter makt Maktkamp Och slåss mot varandra och så vidare Och så vidare Och det har också nämnts i Sunnan, Många andra fittna, Till exempel att det kommer komma eh, en sekt som heter Hawarij den mest farliga och skadliga sekten för islam Som profeten sallallahu alayhi Han sa att den här sekten, de är helvetets hundar Och han sa till sahaba Radiallahu anhum Att när ni ser dem så kommer ni att se ner på er bön Jämfört med deras bön Och det sades att de bad så mycket Att de fick eh, märken som kamelen Har på På hans knän och hans panna Och de hade sådana här märken för att de bad så mycket Och de hade svarta streck i ansiktet för att de grät så mycket Och så vidare Och han sa ni kommer se ner på er fasta jämfört med deras fasta Ni kommer att eh, se ner på er koranrecitation jämfört med deras korans recitation Därför när en sahabi gick för att argumentera med dem Abdullah ibn Abbas Och han närmade sig deras läger Så hörde han ett ljud Alltså de reciterade koranen så högt Och alla det, Han sa det lät som en bisvärm När han då närmade sig deras läger Och så vidare Och det här är ett bevis på Att man ska inte låta sig luras av det yttre För många människor de säger så här Varför kan du prata om den här mannen? Han har skägg, han har klä sig islamiskt Han går till moské Han läser koranen Okej okay, men det här är bra, bra saker Men frågan är Är hans gärningar i enlighet med koranen och sunna. Det är det som är viktigast Är hans gärningar i enlighet med koranen och sunna, Inte ens yttre För dessa människor de gick så extremt i islam Att de sa Sahaba de har lämnat islam, de är kuffar Så börjar de att slåss och kriga mot sahaba Och de sa den som gör en synd Han går ut från islam Och går till helvetet i all evighet Så det är en extrem sekt Mycket farlig sekt Och den här sekten finns kvar Den har alltid funnits Och den finns kvar idag Och tyvärr så har de ställt till med mycket problem I dagens eh, samhälle I den muslimska ommen. En annan fitna som har skett Är att muslimerna har splittrat sig Profeten al han berättade Att muslimerna kommer splittra sig i 73 sekter Och det här är också en slags fitna där folk följer vad deras föräldrar säger eller tradition säger eller de följer någonting som bara ska tillfredsställa deras lustar och så vidare istället för att följa profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Nah. En annan slags fitna som har nämnts i sunna är vad Kham ibn Ayyad han sa: "Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Inna li kulli ummatin fitna wa fitnat ummati al-mal." Att sannoliken så har varje nation En fitna en prövning Och min nations prövning är Egendom, alltså pengar Ni vet till exempel Bani Israel, de som följde profeten Mosa al de var ju muslimer De fick en slags prövning Och de som följde Isa fick en slags prövning Och så vidare Och han sa här att våran uh, Ummas fitna är I pengar Och den här dit den finns i och den är Sahaj Och där finner vi också idag Hur muslimerna strävar efter pengar Och ibland sätter eh, pengar Framför allting annat Måla skydda oss från det här Och ett annat bevis på det här är hadithen Där profeten Ali Han sände Abu Ubaida ibn Jarrah Till Bahrain För att hämta Jizya som var en slags skatt Så när han kom tillbaka Så var det vid fajr Vid morgonbönen Och de hörde honom komma efter bönen Då profeten vände sig om och han såg hur sahaba skyndade sig ut från moskén för att gå till den här mannen så han smilade och så sa han jag tror ni har hört att Abu Ubaida han kommer med någonting och då svarade ja ya Allah. då så sa han glädje och hopp om vad som gör er lyckliga för vid Allah så är det inte fattigdom jag fruktar för er men jag fruktar, eller jag är rädd att denna dunja ska öppnas för er så som den öppnades för dem innan er och sen så kommer ni att tävla eller sträva om den här världen och så kommer den att eh, förstöra er precis som den förstörde dem, alltså innan er och den här haditen finns i muslim så här finner vi att profeten han sa att han inte fruktar fattigdom för den här umman utan det som han fruktar är att den här världen ska öppnas för oss och att muslimerna ska börja tävla om den här världen Precis som de innan oss tävlade om den här världen. Och sen så kommer den att förstöra oss. Precis som den förstörde dem. Och det finns andra fitna. Som vi kanske kommer prata om i framtiden. Som till exempel ett Dajjal. Som kan vara en hel lektion för sig själv. Och ett Dajjal för de som inte vet. På svenska han kallas för antikrist. Det är en, en ond människa som kommer komma innan domedagen. Han kommer säga att han är profet. Och så kommer han säga att han är gud. Och den här mannen har ett öga Och han kommer förflytta sig över hela jorden Förutom Mecca och Medina Och han kommer då att ha, göra massa olika saker Som kommer att eh, förföra folk Och då få, honom, få folk att följa honom Och det här är en långberättelse som vi kan ha en hel lektion om Och det finns också fittnan av den här världen <kör> Som jag har haft lektioner om innan Och fittnan om döden Fittnan som sker vid döden, fitnan som sker i graven och så vidare. Men den sista fitnan, som jag tänkte nämna hadit ifrån, är fittnan av kvinnor. Fittnat och nisa. Det har nämnts från Usama ibn Zaid Radiallahu anhuma att profeten Sallallahu Alaihi Wasallam han sa, Mätaraktubadi, mm. fittnaten av bara alla rijal, mina Han sa, Jag har inte lämnat någon fitna bakom mig som är mer skadlig för män än kvinnor. Och den här finns i Så den mest skadliga prövningen Som män kan genomgå i den här världen Det är kvinnor Och det här vet vi alla Att det finns ingenting som säljer så bra På internet och i reklam och så vidare Som eh, lättklädda kvinnor och så vidare Och vi vet också att folk ibland Han kan vara hur religiös som helst Du kan ge honom en miljon Två miljoner, tio miljoner Så att ta hand om de pengarna Han kommer att lämna tillbaka dem Men om du låser in honom i ett rum Med världens vackraste kvinna Allah halem Vad som händer Det är sant Det är sant Kvinnor är mycket, mycket farliga Det är för många män vet, De mördar för kvinnor De gör allt möjligt för kvinnor det är en, Männens svagaste punkt är kvinnor Och därför var, det var en av selif, En av selif, Jag tror det var Saeed ibn Jubeir Eller said ibn Musayib Som sa Att du kan Du kan förlita mig Alla, alla pengar Som finns i statskassan Men Du skulle inte kunna Jag, jag kan inte lita på mig själv om jag låses in i ett rum med en 60-årig slavinna Alltså en gammal kvinna typ, Eller 50-årig gammal slavinna Alltså då kan jag inte känna mig riktigt säker Inchallah han skulle aldrig göra någonting Men ändå han bara säger att han Vill bara få fram det här att män är svaga för kvinnor Och Ibn Hajar Som har gjort förklaringen på Sahih Bukhari Han säger att i en aditen Så finns det då bevis på Att det inte finns någon fitna Någon prövning som är större än fitnan av kvinnor Och vad som stöder det här er Allahs utalende i surat al-Imran, då Allahs båndet T'A'la sir, zayin alin nasi, hibbu min nisa. Okay, det er en vers der Allahs båndet T'A'la at du har fyllet for mennesken, fra lystar, kvit Det første Allah nærmere i nør. Zayin alin nasu, zayin alin min al nisa banil wal, Og så videre til han næmde mange saker. i versen barn. Hästar, guld, pengar Skördar och så vidare Men det första alla nämner i versen Det är kvinnor Så han säger Så Allah nämnde att kvinnor är den mest älskade Av shahawat, alltså lustar Som man kan känna dragning till Och han började med dem innan allting annat För att visa att de är grunden Eller det som alltså Grunden till all lust som man, mannen har dragning till alltså det som, det, det, det som mannen har den största dragningen till Det är kvinnor Och i en annan hadith som stödjer den här, är det berättat att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna Allaha must mustakhlfukum fiha, fyanzur kifatamalun, fyanzur kifatamalun, fattaq al-dunya, wattaq al-nisab, fainn awal al-fitna bani Israel, kantet fi fi nisab." Rawa'ah Muslim. Och uh, den här hadisen säger profeten sallallahu alaihi wasallam att dunja, den här världen är söt och den är grön alltså den är vacker, söt och grön och Allah han har satt er som ställföreträdare på den här världen för att se hur ni kommer att agera så frukta den här världen och frukta kvinnor för sannoliken så var den första fitnan för Bani Israel kvinnor och den här haditen finns i muslim och de nämner vissa förklaringar på den här haditen Att då han sa att den här världen är söt och grön. Det betyder att den är till exempel som en frukt. Ni vet, om en frukt är söt och grön så man har liksom en slags dragning till den. Man vill ha den och äta den, stoppa den i munnen. Man blir frästad av den. Eller det har sagts att den är grön, alltså söt och grön. Att den, den försvinner lika snabbt som, som en frukt eller en grön sak. Alltså den är typ en liknelse. Att den här världen är som. Som Allah har sagt i Koranen, han nämner också ofta exemplet av en växt Hur den är fin, den växer upp Och sen så blir den bara, den vissnar Att den här världen är likadan, den är nästan någonting sött och grönt Den finns ett litet tag, men om några år kommer den att försvinna Och det kommer inte att vara någonting alls Och det här med att Allah har satt oss som ansvariga på den här världen I den här världen Är för att se om vi lyder Allah eller om vi är olydiga mot Allah Och så sa han så frukta den här världen Alltså fall inte i I dess fittna I dess prövningar Och frukta kvinnor Och de nämner också här Olema, Att när han säger frukta kvinnor Att det omfattar även ens fruar Inte bara kvinnor på gatan och så vidare, Utan alla kvinnor eh, Som ni vet kan ställa till med stora problem För mannen Eftersom att den första fittnan Och prövningen för Ben Israel Det var just i kvinnor Men det här betyder inte Att vi eh, ser ner på kvinnor eller talar dåligt om kvinnor. Utan hamdullah Allah har också prisat de gudsfruktiga kvinnorna i Koranen. Och eh, det finns också i Sunnan, där profeten wasallam har nämnt att en, en god kvinna är från det goda av denna värld. Och så vidare. En kvinna som hjälper en i ens religion och så vidare. Och vi kanske tar en paus här. Inshallah. Allah ta'ala och wa sallallahu ala nabina Muhammad. Och vi fortsätter en källa om tio minuter eller en kvart.